а потім почав сумніватися, чи вірно вчинив. «Повернутися?» «Шукай у брошурі», – порадив Рауль. «Цей чоловік давав їй з задоволенням, а коли дізнався, для чого ви приїхали, замислився, чи добре зробив. Шукай там». Книжечка не була грубою, і Рауль швидко її відсканував, та увімкнув переклад тексту на іспанську, щоб усі могли переглянути зміст. Та не встиг комп'ютер упоратись, як Бальюка впевнено промовив. Ось воно. Усі подивилися, куди вказує палець Гіда. На останній сторінці, що містила відомості про видання, старої висловив подяку. Усім причетним до друкування брошури. Богдан Варибрус, прізвище заховалося десь у середині списку, і тепер поведінка старого стала зрозумілою. Це він? перепитав Дон Маріо. – Гадаю, так, ствердно кивнув Петро. Принаймні, ім'я і прізвище співпадають. Якщо врахувати поведінку старого, то інакше бути не могло. Богдан Варибрус, який виставив на сайті чорних археологів об'яву про те, що Дель шукає свою половинку, безперечно, мав стосунок до щевунів, хоча його самого тут не знали. Тепер, після зустрічі з жителем села Іваном Моклієм, у цьому не було найменшого сумніву. Це і з вигляду простий стерегань, знав щось про нього, проте не збирався допомагати їм його знайти. Тому і пошкодував про те, що подарував їм книжку, адже спочатку не здогадувався, за чим прийшли гості. «Нічого», – стурбовано промовив Дельбоска. «Нічого. Сподіваюсь, ми не наполохали його». Хоча, гадаю, у причину наших пошуків він не повірив. Якщо між ними наявний якийсь зв'язок або стрілець зараз у нього, ми це знатимемо, зауважив Батістон. Рауль тільки кивнув. Тепер технар взагалі не скидав навушників, покладаючи необійкі надії на свій засіб підслуховування а якщо поговорити з ним докладніше, запропонував Хорхе. На цьому етапі виключається, заперечливо хитнув головою Дон Маріо. Старий може справді не знати про теперішнє місце його перебування. Натомість ми матимемо шанс засвітитися, і тоді доведеться ховатися самим. А от ймовірність, що цей мачо може у нього з'явитися, не така уже і примарна. Він у розшуку, і про його прив'язку до цього місця, схоже, більше нікому не відомо, і він це розуміє. А навколо зима? Отже, може прийти. Патрони, він там, переконував Хорхе, якби я порішив стільки народу і мав такий схрон, то нічого іншого і не шукав би. Звідси сюди дістатися не так важко. Прийшов вночі, сидить у підвалі і їсть маїс, і чекає, коли про нього всі забудуть. Ні, ні, повторив Дельбоска, якщо він справді там, то ми швидко про це дізнаємось. А тим часом працюємо далі. Їдьмо до найближчого міста, поки нас тут остаточно не засипало. Негода – благодатний час для вовків. Їхня шуба витримує морози, а колись січе сніг, ніг – головний ворог, людина зазвичай сидить вдома. І тоді більше шансів безкарно понишпорити на смітниках і звалищах, а якщо пощастить, то ще й вполювати якогось напівздичавілого пса, адже щось смачніше, давно перекочувало у категорію розкоші. Давно припинивши бути для людини конкурентом, цей звір роками виживав, ховаючись і нерідко в буквальному розумінні боявся навіть дихати. Оголошений поза законом ще за часів, коли справді міг перегризти людині горло, Програвши боротьбу, він перетворився на тінь, непевну і примарну, що з'являється виключно за похмурої погоди і животів не те, що у найглухіших закутках, а радше в казках та бувальщинах. Ось де вже давно був його реальний ареал поширення. Однак існує закономірність якщо в країні біда, піднімають голову вовки, злочинність та сифіліс. Чи навпаки, коли все це починає докучати, час задуматися не лише політикам, а й усім, хто ще не втратив здатність тверезу мислити. Здатне лише до поверхового сприйняття суспільство спромоглося охрестити санітаром лісу звіра, який насправді виконував значно важливішу функцію – індикатора занепаду. Бояські звички, що упродовж кількох десятиріч характеризують поведінку вовка, робили його відносно безпечним. І тепер, проте не дарматися, що літня історія цього звіра свідчила, що ігнорування причин – які призвели до його масового поширення, може довести до біди, і боротьба з ними потребує фундаментального підходу. Тім христовий похід зазвичай оголошують проти самого звіра, адже воювати з причинами, що призводять до його появи, куди складніше. Він розплющив очі задовго до світанку. Вітер гудів поміж деревами, переганяючи снігову крупу. Заметені під саме скло двері машини не відчинилися. Здригаючись від холоду, Богдан відкрив двері з протилежного боку і виліз у сніг. Сьогодні у нього був конкретний план дій, що правда виконання його ще ускладнилося. Людина... Лиш манерами здатна зрівнятися з вовком. У всьому іншому її до нього далеко, адже, не маючи хутряного покриву та прутких ніг, у засніженому лісі вона швидко гине. Єдиним місцем, у якому можна розраховувати сховатися, було одне далеке село, де жив чоловік, з яким Богдана практично нічого не пов'язувало. Хіба обставина, що він у минулому був другом і ще пам'ятав його батька. І ще був один момент у їхніх стосунках, коли довелося від нього почути, якщо колись тобі буде гірше, аніж мені, приходь, поділюся останнім. Село називалося Щовні, чоловіка звали Іваном. Відтоді минуло понад десять років. Ставивши в телефон незасвідчену картку, Богдан набрав довідкову службу, а буквально за кілька хвилин, і номер, який йому дали. Алло, це сільрада Мирохова? Доброго дня! З редакції газети турбують. У вас там у щавонях живе такий Іван Моклій, пенсіонер, колишній учитель». Колись матеріал нам присилав. Нехай би задзвонив при нагоді. Він знає, куди. Добре, пообіцяла головиха. За годину поштова машина туди їхатиме, передадуть. Якщо доїде. Звичайно, нас тут так замило. Це означало, що людина, про яку йшлося, жива, незважаючи на похилий вік та болячки. Мені справді зараз... Гірше, аніж вам. Думка не викликала ані найменшого сумніву. Пункт призначення тепер вималювався чітко. І щастя, що вдалося не опустити передчасно рук, адже вихід є завжди, а пам'ять здатна в скрутній ситуації вишукувати приховані резерви. Те, що шукали його там, нікому не спаде на думку, можна було не сумніватися. Те, що там повірять і не продадуть, не викликало сумнівів і поготів. До дев'ятої ранку йому вдалося дістати іншої дороги, що з'єднувала кілька сіл із трасою. Місцями цілковито переметена, вона мала замерти як мінімум до відлиги. Залишалося тільки Повернути в бік тієї магістралі, на яку виходив ще вчора, втративши таким чином кілька годин. Якщо Микола все-таки його здав, то там уже чекають. Але податися в глушину лісів за такої погоди вірна смерть. Невдовзі його наздогнали сани, якими везли з боврів чи то хвору, чи то породіллю, а ще за годину. Почулося деренчання трактора, і його запросили до тісної кабіни. Власник старенької Білорусі їхав до траси зустрічати родича. Загорнувшись у каптур, Богдан подякував і згодом опинився на роздоріжжі з пожвавленим рухом, проте жодних натяків на поліцейські пікети та дорожню техніку. Напругав тілі та думках, Заважала концентруватися, тому й залишилися поза увагою втікача два силуети по під лісом, один з яких мав темно-синє забарвлення поліцейської уніформи. Розгул стихії був цілковитий, численні машини на силу просуваючись місили колесами снігову кашу, буксуючи то там, то тут. Сніг не встигав закатуватися, і транспорт заносило та крутило. Хори приречено з'їжджали в бік, аби не створювати заторів, і врешті-решт завмирали, все-таки гальмуючи рух. ДПСники в таку погоду не ховались по кущах задля незаконного заробітку, а намагалися... Розрулити проблеми на дорогах. За логікою, зараз усім було не до нього. Із завмиранням серця Богдан зупинив маршрутку і проїхав близько 200 кілометрів у потрібному напрямку. Тут, у середині, він почувався в безпеці. Ніхто не квапився роздивлятися його. Кожен їхав у власних справах, проте серце стиснулося коли на великому перехресті побачив дві машини Даїшну і бусик, навколо якого товклося кілька кремезних хлопців у бронежилетах. Ноги заніміли одразу. Ось так. Тепер досить, щоб хтось із них просто зазирнув до маршрутки і поцікавився складом пасажирів. Проте неможливо було оглянути усіх. Рух і без цього клинило. А може вони не вірили у перспективу такої випадкової удачі? А швидше за все просто перемерзли та знудилися від довго стояння і вирішили не надто викладатися за м'ядзерні зарплати, тому й пропустили шанс отримати медалі чи зірки на погони. Один з поліціянтів у формі, Пройшов повміць самим вікном, у Богдана все заніміло, дихання перехопило, і здавалося зараз це помітять усі навколо. Стоянка затягувалась. Боже, коли вже? Або туди, або сюди. Мотор буса працював, і в салоні ставало спекотно. По скронях стікав під. Усі навколо давно зняли верхній одяг і шапки. Якщо зняти зараз каптур, всі побачать краплі поту, почнуть розглядати. Посунувшись донизу і спершись колінами у переднє сидіння, Богдан непомітно непомітностях шапочку, залишаючись у каптурі, і вдав, що спить. Автобус рушив, і серце закалатало дужче. Здається, минулося. Та колись не минеться. Можливо, Микола неправий, і краще самому здатися. Не виключено тобі доведеться зізнатися в усьому, хочеш ти чи не хочеш. Він знав, що казав, адже працював у системі, чесний наскільки можливо. Спокійно. Вже недалеко, а на провіційних дорогах не такий контроль. Проте не виключено, що в якомусь забитому куті біля самотнього чоловіка, що з останніх сил долає засніжений шлях, зупиниться газик дільничого. А це рано чи пізно станеться обов'язково. Рух зупинився і цього разу вже всерйоз. Попереду затор. Черга машин вишикувалася в обидва боки більш як на пів кілометра. Дехто поодинці чи парами виходили з автобусів і йшли мало не по пояс у снігу, сподіваючись попереду знайти попутний транспорт і продовжити шлях. Власники ж змушені були залишатися на місці і чекати міфічну техніку, для стягання якої за чутками вже були задійні структури МНС, проте конкретно ніхто нічого не знав. «Це піпець!» – розпачливо промовив пасажир, що виходив подивитися. «Схоже, тут ночуватимемо». «Нехай назад повертає! А що, як позаду також перемете?» Куди подінемось? Скільки тут сидітимемо? Скінчиться бензин, померзнемо. Проявляли активність пасажири. На пари розіб'ємося, хтось ще намагався жартувати. Можна я з вами? Ви дуже гаряча. Не можна. Краще йдіть дізнайтеся, чи будуть розгрібати. Мужики, блін, тільки курити швендяєте. Будуть, озвався ще хтось. За тиждень, а може півтора. Добре, що у нас торнадо не буває, як в Америці. Зітхала ще якась пані. Пасажири почали виходити, і Богдан, аби не привертати зайвої уваги, рушив теж, адже залишатися на місці не було сенсу. Народ, переважно чоловіки, курсував здовж черги, курив, і висував припущення стосовно подальших перспектив. Тось розвертався і вирушав у зворотній бік, поки це ще було можливо. З протилежного боку заметеної низини винахідливі мандрівники протоптали стежку. Частина машин розверталася їхати у зворотному напрямку, тому для особливо ризикових з'являлася можливість продовжити шлях у такий спосіб. Богдан ризикнув піти навпростець. Схил заріз дрібними ялинками, продувався вітром і снігових земетів там не мало бути. Розрахунок повністю виправдався. Іти самому, а не по трасі серед людей, у його становищі спокійніше – так по коліна сніг, а часом і глибше, він вийшов ще на якусь дорогу, що, очевидь, відгалуджувалася від основної траси у заметеній низині. Сліди шин вказували, що хтось і тут нещодавно намагався проїхати. Ні за що в світі самого Богдана не понесло би кудись у такій буревії безповажних на те причин. Тут не було нікого. Проте Богдан знову роззирнувся на всі боки. Щось червоніло з-під снігу, кроків на тридцять вище, практично на заметеній дорозі. Нащо воно мені треба, промайнула думка, коли пішов подивитися зблизька. Надто яскравим був предмет, залишений на снігу. Це виявилося, Наполовину присипана снігом сумка, отже поставили її тут раніше. Лише зараз вдалося розрізнити сліди, також майже зовсім зализані завірюхою. Повагавшись, Богдан розкрив блискавку. Всередині була ще одна сумочка менша, жіноча, а окрім неї – тека з паперами та якийсь пакунок. Таке не мали б викинути. Забули. Напівзаметені сліди не йшли вздовж дороги. Від сумки вони завернули у вирок, де рідче росли дерева. Зробивши кілька кроків у цьому напрямку, Богдан зрозумів, що той, хто залишив сумку, таки проходив тут. Вітер дів у поперек прогалини, тому мило тут значно слабкіше. Дивуючись собі самому, він продовжував йти. Прогалина звужувалася і навколо утворилася справжня гущавина, а сліди вперто продиралися крізь неї. Періодично траплялися ділянки розкиданого снігу так, ніби хтось провалювався, Хоч сніг лежав не надто глибокий. Несподівано Богдан побачив людську фігуру. Вона притулилася до стовбура навпочивки. Рук не видно з-під одягу, заціпаніла поза. І очі розплющені про тебе за знак життя. Жінка сиділа нерухомо, обличчя геть бліде. «Гей!» Богдан посмикав нещасну за рукав пальто невже мертва, а доторк до її щоки змусив здригнутися. Холоднісінька. Пальці майнули по шиї, там, де повинен промацуватися пульс. Бракувало ще тільки цього для повноти щастя. Мерця у лісі і його слідів біля тіла. Чим не нагода навісити? На ман'яка ще одну жертву. Чому ні? Пульс не промацувався. Пальці розігрілися під час ходи, тому важко було оцінити температуру її тіла. Наче не зовсім холодне, але пульсу немає. Напевно, усе. Чого їй було потрібно тут за такої погоди? Напевно, йшла від якогось села боковою дорогою, адже транспорт, на цей час вже не ходив. Скромне обрання жінки, тим не менше, не було схоже на одяг селянки. Так, треба йти звідсиля. І раптом вона зробила ковтальний рух. Навіть щелепа ворухнулася, хоч і не розтулилися сині губи. Вона хотіла щось промовити, але не могла. Богдан кинувся розтирати щоки і ляскати по них. Господи, як розрухати це тіло! З-під червоної трикотажної шапки вибивалося волосся, яке заважало. Та все ж процес пішов. Голова киталася у боку, убік, а він безперервно тер і тормосив її, намагаючись привести до тями. А що ж потім? Куди її? Ото вже як не щастить, так наповну. Каптур його давно впав, проте думки про власну безпеку чомусь зникли, і зусилля не пропали марно. Зрештою, вона змогла видавати звуки. Звідки ви тут? допитувався Богдан, куди йдете? Це довелося повторити не раз, доки почулося слабке. «Машина! Там!» Усе прояснилося. Чергова невдаха, у якої застрягла машина. Схоже, вона намагалася дістатися до села, з'їхавши з траси. «А сумка червона – це ваша?» «Так». «А якого біса ви зійшли з дороги і полізли сюди в хащі?» «Заблукала». Він проклинав геть усе, долю, обставини, невдалі розклади. Проте кинути людину помирати в лісі не можна. Від нього залежало зараз, житиме вона далі чи щезне навік. Хай там що, а приректи людину на смерть Богдан не міг. Жінка молода, напевно в неї є діти, і вони чекають, і сподіваються, і сама вона до останнього готова чіплятись за життя, аби знову побачити їх. Саме тепер, коли питання життя і смерті постало перед ним самим, несподівано проявилася здатність краще розуміти і співчувати іншим. Збагнувши, де стоїть машина, Богдан спробував поставити жінку на ноги, і зрештою вони таки змогли зробити перший крок. Кілька разів вона падала, але щораз йому вдавалося її підняти і здолати принаймні п'ятдесят кроків. Коли за древ вигулькнула синя машина, Богдан просто взяв жінку на плече і з останніх сил рушив невпростець. На щастя, вона виявилась неважкою. Шлях до сумок і назад – Забрав ще п'ятнадцять хвилин, Тома також давалася в знаки. Розпотрошивши сумку, він швидко знайшов брелок і відчинив дверцята. Вставив ключ у замок, машина не заводилася. «Що з нею?» «Не знаю», – жінка говорила по складах і з довгими затримками. «Чорти!» Чорти б забрали все це разом з дурепами, яким не сидиться в міських квартирах такої пори. Чорти б забрали. Піднявши капот, він ще раз глянув на прибори. Стоп. Щось не так. Якби акумулятор здох, світило б інакше слабше. Рука потяглася до панелі радіо. Воно відізвалося одразу, видавши повноцінний звук. Справді дивно. Залізши під капот, Богдан порухав мінусову клему. Може, просто закисло і на морозі немає контакту? Завелася миттєво. Тьфу! Розібратися у, знайомий, у такій незнайомій машині отак зразу непросто. Ну, де тут микається піч? Та ж рухайтеся, якщо хочете жити». Насилу всадививши її на пасажирське переднє сидіння та опустивши спинку, Богдан стяг з жінки виваляне в снігу пальто і кинув назад, а потім загорнув її у свою куртку. Лише після цього сівся сам на місце водія і відсунувся дозаду. Тіснувато, після свого бобика, повітря в машині поступово нагрівалось. І лише тепер він глипнув на приборний щиток. Більше півбака. Слава Богу, хоч тут пощастило. Гарячий дух тепер йшов на повну, і власниця машини поступово приходила до тями. Губи вже не були сині, а от руки. Пальці не бажали розгинатися. Судячи з її одягу та вигляду машини, людина невеликих статків. Таким він завжди співчував. А от цікаво, чи повідомила б вона, куди належить, якби отак просто побачила його в автобусі і зрозуміла, що перед нею той, кого крутять більше тижня в усіх новинах. Хто знає? Не виключено. Хоча, з іншого боку, для всіх і для неї також він убився п'ятьох Невинних людей То як не повідомити? Отже, це не її провина І водночас Йому від цього не легше Отак завжди Ніхто начебто і винен, А життя не стерпне Задавши про власну сумку Богдан витяг пляшку із спиртом Пальці її Однаку залишалися білими Незважаючи на розтирання Обливши руки, він стяг з неї чоботи, глянув на годинник. Все, тепер вже поспішати нікуди. Скоро вечір темрява, тут принаймні не замерзнеш. Вона віджила повністю, лише за годину. Руки та ноги набули нормального кольору, з очей потекли сльози. Потім почалася істерка. Упоратися з якою виявилося не менш складно. Зрештою, майже силоміць Богдан влив їй до рота нерозведеного спирту. Ефект не затримався. Жінка довго кашляла, а потім заспокоїлась і замовкла. Тома добила її, очі заплющились і нещасна проспала кілька годин. Сам мій також закуняв за кермом, розслабившись від тепла. А коли прокинувся, помітив цілком осмисленний погляд. Жінка роздивлялась його, сидячи поруч. Задрімав сам, не помітив ніякого промовив Богдан. Також ледве живий. А ви як? Ховатися було пізно. А втім, хіба схожий він зараз на себе справжнього? Здається, приходжу до тями, тільки пальці печуть, просто вогнем і на ногах так само.